Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa ashabihi wa ala Allah njallahu ala fa lëndarojmë vëtëm për të indimë dhe faal në kërkojmë dhe sa ne dhe sondë të po vajrdojmë velejnë Allah njallahu ala me në gjëratë në radhës nga tësik lirij që kemi filluar që nga jave këluar kemi filluar të ndërurë lëzër dhe muatrë të të të tëjtojmë temën e sëmundje të zamrës dhe kemi thëmë se pa dëshemë se këtë tem asë njëherë nuk konzrot tem e konsumuar apo e tëajtuar sa duhet nga se njeri u vazhdimesh balovacot me problemet e kësën e tyre ndaj edhe tëajtimi të temeve për nebër gjithënën aktual dhe këtimi të këto tema ku pasko është i dëmëzdashëm për shumë arsye nga ato kemi përmendur në të kimë dhe kaluar disa për tjyra. Dhe e tje kam përmendur se dhe si kaluar ka qenj një hyrje me disa një huri, me disa pika të rëndësishme dhe son të mërin e la gjellor dhe të vazhdoju në përmbyllin e kësaj hyrje. Me disa pika tjyre të, të radhës që shpesaj që në ndihmojnë me kuptu nga disa antë rëndësishme këtë tem që kemi fjullu me e trajitu. Këmë përmendur e tjetër dhe rëzikë në smunjëve të zemrës dhe kemë përmendur gjitha qëtëtë edhe shkacet që shkijen ndikë të smunjë e kështu mërat dhe sondë të të, të vazhdojmë me pikën e partë të këta legjerate ndikimi i këtëri smundjeve në jetën e besimtarit. Qëfar dikimi kanë këto smundje? Këto nukatët e zemrës, qëfar dikime kanë të e këtë besimtari? Kemi thënë se organi kryesor dhe përgjegjes për vendimet e njëriut për orientimin e ti është zemrë. Dhe Zoti Gjallahu Allahu ka kushtozuar shpëtimin dhe udhëzimin me shëndetin e kësaj zemre. Dhe Allahu Gjallahu Allahu që funksionon kjo zemër si duhet dhe kemi thënë se edhe kjo ka rol në funksion e vet, sikurse edhe çdo organ dhe gjymtyr tjetër. Prandaj Allahu Gjallahu Allahu i dha njeriu syrin që të shohë me të, veshin të dëgjojmë me të, këto merat. Edhe zemrën Allahu Gjallahu Allahu ja dha për disa detyra të caktuara dhe ja duhet me lut këtë funksion dhe zemrë për t'alu të funksionit dur, duhet që të... të duhet që t'i përdurë dy forësa kurjesore. Këto forësa e në piesë për bërështë të kështë zemrë, ndaj që të funksionit si duhet këzë zemrë, duhet që këtë dy forësa të funksionit si duhet, për të orientuar njeriun ka duhet. Forësa e parë është forësa e dijes dhe dalimitë ndërsa forca e dytë është forca e vullnetit dhe synimit. Njëherë me këto dy forca lëviz, do i duhet dia që të dallon të mirën nga e keqja. I duhen informata para se e kërkon. E pas sa të pajiset me dia dhe pas sa të prezmo informata, i duhet aftënie vullnet dhe shtytje drejtëllimit të saktuar. Nga sa njerëzit në onë ka mundësi kanë vëllënat, për s'kanë dhije, ka mundësi njëri ka dhije, për s'ka vëllënat, për ndaj Allah gjelë në uala me ursit i ka bërë që në zemë në një të funksionit të dy forsa, të cilat e orientoj njëri në në drejt asaj që duhet. Dhe forsa, po forsa e dhijes dhe e dalimit, onë dhije dhe dalimimës asaj që është e mirë dhe asaj që është e kjeqe. Dalime së asaj që është e dëmshme dhe asaj që në dëbeshme, e kështë mërat. Dhe forcë e a dytë, forcë e dëshires, shtytjes, vulletit, e dëshiron dhe e synan një qëllim saktuar. Andaj e dhe leviz, këshë Kë forcë e a dytë, forcë e levizjes, që e shtyn dhe e vën në funksion që e njëriut leviz në drejtim saktuar, drejt praktikeve të saktuarën. Dhe në bazë të kësaj të ndërnjeriu duhet të kuptose ai i ka të domosdoshme katër gjëra kryesore. Në katër gjërat janë të domosdoshme për njeriu, madje edhe joh për njerin, për çdo krijesë, për çdo gjallësi për të mbijetuar i duhen katër gjëra. Apo e para është gjëja e para është ta synan të mirën gjithëmon nga se dikur që e synan gjithëmon dëmshmën nuk kamën si më bjetuabë me synu dëbeshmën e dyta me ik dhe me ulargu gjithëmon nga dëmshmja e treta të nje mjetet që ja mundsojnë arritin e të mirës dhe të nje mjetet që i mundsojnë lërgimin nga keqa këtojnë katër dëmës dëshmërit që i du nëritin në kësaj botën dhe këtu katër dhe mëzëshmëri i duen këtëre forcëve nga se këtu forcëve lëvizin pasaj në kërkim të asaj që të dobishme dhe lagimin nga që është dërshme në të tërsin e kreksa që përmena emruesi përbashkët i gjithë ta këtune që përmena për besimtarën është Allahu Gjallat Gjelaluhu dhe thotë Allahu Tevare Kavetale është aj që besimtari e kërkon dhe e sënën Nuk ka të kërkuar tjetër, nuk ka synim tjetër, pastë zoti xhallahu ala. Dhe besimtari nuk ka për të rrezik dhe dëm më i madh se ajo që i rënën raportt me Allahun. Prandaj i kaja që nuk ka din Allahu. Prandaj i duhet Allahu xhalla xhalanuhu për ta tërhiqë kai, për të zgjatur dorën, për të marrë të kai. I duhet Allahu xhalla wala për ta larguar nga punë tek qija nga gjitha ato që i bëjnë dëm në rrugën tek Allahu. I duhet Allahu për, për të mësuar rrugën për tek Allahu. Dhe i duhet Allahu për të mësuar atë që shkon nga Allahu, nga veprat e ndershme këtu më radh. Dhe në tërësinë kësaj të vrozat nëse i dun këto forca dhe këto katër mësimdhri dhe gjitha këto, atëherë padyshimse tërkët orientim të duhur në këto kohë që përmena smundjet e zemrës që orientojnë zemrën atë. Përëndaj, gjithës mundje zemrës të ndihkan njërën nga këtu dy forësët ose më të dyatë. Si ndihkan? Forësa e partë është forësa e dhijes, forësa të konceptuarit dhe të kuptuarit gjërave, dalinjët e të tjure. Nëse zemrët është ndosh, ishe gjërat të mamë si duhet. Nëse është e smurë, nuk ishe si duhet, ka qëri në tim i mëgluhojnë, i turbullojnë, i prishin pamjen. Pasyrimi nuk është i qartë këtu në rrugë. Prandaj ndikimi i këtyre smundjeve, do të them, nuk është sikur se të tjerë virusa, për shkakun që rrezikojnë me kaput dorën ose ose oper kjo ndikon në mënyrën e perceptimit të kutuarit. Dhe nëse sot për shembull problemi kryesor i niveve të si muslimanëve, kuptimi i drejtë i fesë dhe njohja e duhur e gjërave, atë në shumicë kjo bura nga smutja e zamrës zonë. Dhe se zamra është ndosht gjatë kuptuan si duhen, kuptuohet thjesht si duhet. Analizuar gjërat drejt, mirë po kur kur smot zamra çorientohet edhe, edhe kuptimi i çrave. Sikur se njëri smut për shembull A ke po njëri që është i smut, ka dhimbje, ka ngarkesa. Ti mush një lezu ati një regullë saksumë, dhët herë, a e s'ka fuqia, po, me kuptu. Êshtë i lodhë dhe thot, Allah, oh, lem rahat, lem se nuk po mojnë me të ngua të, në po. Për natë të me shku për shambull, edhe mi po muhabet, njëri që është i lodhë, një smut, s'ka forës e me të ngutja, përshë s'ka forës, pëse s'ka forës, muhabet është interesant, informatë ësht ëma s'ka shnetaj me t'ngu hapëtën. Qashtu dhe zemra, s'ka forcë me ngu hapëtën. S'ka forcë me kuptu. E lanëtësht, e dëmpëtësht nga smundja. Dhe që ta shtojt e dyjtë atërnozit që ndikën, smundja është në forcën e levizjes. Ka mundësi zemra e ka kuptu të vërtetën. E dinë që ka duhet. Nuk ka forcë me levizë. është e lodhur, e raskapitën nga smundja e cakur që ka godit. Smundja e zamërës ndikon në, dhej për dhejt ku, në epiqendrën e forcëve që e mënësojnë funksionimin e duër të zamërës. Dhe kjo është mjohë të rëzikshma të. Dhe pra për të kjo e dujta në, në gjim, se psa ka për shambull nga informat që në i dim, mirë po nuk po kemi i gudzim, dbesimit, Nuk po kemi forc mjaftueshme. Vullnat për me i për me i jetsu ato që ne i dim se çka është kështu. E di s'është kështu më. Don nuk anë nuk, nuk, nuk është nuk është ende ajo dia në nivelin e bindjes, nga se bindja është adhurimi i zemrës. E adhurimi i zemrës nuk funksionon si duhet nëse ka smujë zemrës. Smuja nuk e ka ande bindja nuk funksionon sikur të duhet nëse pran kësaj bindje ka baristë të dëmshme që e pamundsojnë zhvillimin e duhur të kësaj lules së ndoshë të bindjes në zemër ose të adhurove të tjera që Zoti xhallallahu ole i ka kërkuar prej neve. Prandaj të dërzo Allahu xhallallahu ala në surën Fatiha gjithçka këtu ne ka përmbledh. Gjithçka këtu ne ka për ne Allah xhallallahu surën Fatiha pikrisht për shkak të rënsi së më dhe që e ka këte që ne këtësullë e lezumë shtesh e përduet me lezumë dhe nga këj kënd të këti kuptimi ihdina siratal mustë të qim në uzon në rrugë në drejt dhe pasaj vazhdo në kategorizimi njerëzve konform dhe në përputhje me këto forësa siratal në dhine e në am të alejim në rrugë në drejt që ti je i knoqën me ta dhe i ke, beg ke begator kushën këta Ata të cilët, dhe më thonë, forësën e dijes dhe forësën e levizës dhe i praktikës e kanë të shëndoshtë. Nuk, nuk është e prekun nga smullat që pëngën funksionin një duar. Gajrin Magdubi Alehi, dhe mos në bo Allah nga ata që ti i hidruar, ke dherë hidrimin bita, kushën ata? Ata që ditën e nuk praktikuan. Apo, këta e kishënë forësën e dijesë, Informata kështë, nuk e patën forë në vëllënetit, forë në lëvizët, përfar asyja. Fi kulubi i mërëdhë, nga se kështë në zemër atyre, s'mundje, e qapë. Po ala dalin e asë më saban nga të dëvijuarit, kushën këta, ata që patën dëshirë me vepru, ata që patën vëllënat Allah në madhuru, po nuk patën dhije, nuk ditër. Andaj të këta, të dëvijuarit, forë se dhijës ishte, adopt nuk kishim pamje të mjaftueshme atash shirin gjithas shumë turbullt në ersir asaj kët turbullin në kët ersir shejtani i let manevronte me ta më lvizë gjatë dhe majt e kishim rat gjitha këtu në emër të besimit në emër të adhurimit të Allah xhallal xjalaluh andesikusat allah xallaluhu sura 100 kul hanunabikum bil akhsarin a'mala alladhina dall shiko dall sa yum Filhajatit dunja Vë hum jëhsebuna Enne hum jëhsinuna suna Thuaj, o Muhammed A dëshërën të të regoj për Ata që Valle sajuhu I jahoqen në përpjeket e tyne I jahoqen, valle Lejthitën Nga rrugë e duhur e praktikës Kush në këta Kush në këta Filhajatit dunja Ata të zëtë ora nuaj puna tyra nuk përfituan nuk përfituan nga praktika tyra ndërsa ata vazhdimisht kishin pështifjen se jam duke bër mirë e çoft apo ai ke të thëgjë un zotin e autorit un zotin po a, besoj, e bastoi mbi çun bazë ndërton tek bindje mbi bazën e forcës praktikes e pas kështë forcën e dijes prandaj islami na ka mësua dituri dhe praktik asë nuk vlejnë diturija pa praktik e edhe maheq praktika pa diturija nuk vlejnë prandaj Allah Gjallora ka bërë zamrën u dheqës të njëriot e u dheqës njëriot aje është mbreti të gjitha gjyndyur i nështrohen mbreti zamrës dhe këm mbret përme u dheqë këtë bretni që Allah Gjallora dhe si duhet, i duhet forës odo a ka mundësi një mbret më dheqë një venë, për s'ka forësaj s'ka autoritetej, se nga më kërkushaj, s'ka më shtohëtë, nuk ka mundësi e ndërë. Nëse një mbret është në shtohat të vekjes, ose është i smutë, shumë, nuk ka mundësi më dhejshë. Me një herë ndodhë ndrimet, ose mundë ndodhë grushtatë, ja përbyshë dikush, e shtuidzën dikush, ose e keqëpërdor dikush, dopsi e mbretit për, ja për shtetin, kjo që ja marrë për shtetit, kjo ndodhë që shtohëtë. Atë të që imponan autoritet dhe nefsinë nështrohet dhe gjymëtyrinë nështrohen, nësë është e lodhur, nësë është e smut, apo qoftë e prekon nga smunja në rafshën e dijes, ose në, në rafshën e levizit e volnetet, ku të qoftë, ka me reflektu kjo pasaj me, me funksionimin e saj në jetën e përdeshme. Përndaj, dikimi këtë e smunja të lodhur është, është me vërtet, është me pasuja të dha, është në dikimi sëri, pa dëshem, lenë në gjurën, thella, në jetën, në praktike, në besimin, në orientimin e besimtarit. Pre që orientimi që ndodhë, në cilin dhe shtekë, në fushë, pikrishë vjen nga smudja zamës. Pikrishë! Dhe në që se i këthejemi, i këthejemi në uh, rrafime në kuranore, përvojeve të njërzimet, që Zotë i Gjelloj i Shpallos në kuranë, se këta devijuan, se këta o shkatruan, se këta gabuan, e kësë nëmërat, dhe të shojmë se nuk ju kanë munguar argumentet, nuk ju kanë munguar pejgamberi, këti kanë pastur, mirë për ju kanë munguar nga brendia tyre, njëre nga këtë të të forza. Ose nuk përvituan nga pejgamberi sa duhet, nga dhia ti, nga se ishtë mrua mësimet, dhe pasaj kanë mënë nga burimet e turbulume, ose burimin e marë se kanë pastur, post, mirë po epshi ka penguar nga levizja në drejtimin e duhur. Përëndaj, këtu e nga të smuja që penguajnë dërtimin dhe zhvillimin dhe mbarvatën e duhur të orientimet të besimtarit dhe të Allah gjelë dhe gjelë lu. Dhe kjo është ndikim me të vërtet shqesuas për gjitha besimtar që duhet një kërtuve me një shumë këtu e smundjeve se këtu smundje pa mundësojnë pasaj kuptimi dretë. Pa mundësojnë pamen e kështë më radhë Sa so ma aktive këtu dy forca, aqë më i orientuar, ka duhet është dhe aqë më i sigurët nga në gjitha ato rëzike që e rëzikojnë dhe e dëmtojnë është, i sigurët është, nga se është i orientuar dhe i ka për ku duhet është. Nërsa pika rrëdhe që mund të përmenim të rrëdhezër në kuadrë të kësoj një gjëratë është, Nëse një zamër smurët e pomë, dhe më thonë, gjurëmët e këtësoj. Mirë, këshanjat. Si manifestuot një të pëllimit e këtë smurët, që është do këtë njërëm? Simptomet e këtoj smurënjëm. Nëse njëri përshambull është i, i fëtohën, simptom është përshambull këllë, përshambull. Nëse njëri ka këta, simptom është kja. Shka këtë i qëka të të të të të të të të të t qëka e ka shërtu? Gjurë me që i lenë kohët e kajët dhe që kërën maja thellë e po ka simptome që të regojnë që të si e mirë apo? Më bëllini mund më mësëmënjë më, asë që ka ka e po simptome të regojnë që të si e mirë dhyska, nuk di që ka këja, ma ti mirë nuk jemë e të të tënë simptomet që të regojnë se zamra nuk është të punu mirë së po flasë ajo organi fizikë që Allah ka kryuar për të bërë dhëtë regullime në, bër, në tot, uh, regulime, shtype se gjau këtë këtë këtë moral të këtë njëri, jo për këtë, po flasë për qëtërim kuptim zemët, më thelë që e kemi sejkë në takimin e kaluar, po edhe në këtë takim që e orienton njëri unë, është mbreti që e orienton njëri unë kam me shkuo përë, si me, si me lëndru sukses shumë, si me fluturu sukses shumë, dhe me atë ru suksesshëm në në aeroportin Kushtimit Fondën këto te ahiretit te knasie Allahu dhe xheneti i tij simptomës sot këto simptoma do të, simptome, të mund të jenë në nivelin e parë, nivelin e dytë, nivelin e tretë, ta pas se këtu lëvizin, mund të keni në këtë simptom se ka të, s'e marrësi. Unë e vëj po përmënd të tercinë simptomën që nëse njeriu në na padoshim se këna më gjith vetëm dikon gjithsesi është të reguës kësimptoma, apo aji se bëhet fjallë për një prekje. Sa është e fjellë kjo prekje, sa është serioze, duhet pasështë qëveqim tjetër. Milë po, a është zemra e prekën nga smunja? Gjithës se po, në basë të këtëre simptomeve. Së dhe është simptome i parë që mund të përmenim? Simptome i parë është që të reguën se zemra është e prekën nga smunja. Forësat e orientimit që Allahu nuk po funksionon si duhet. Simptomat e parë që më kanë është nuk din dhimbje dhe shcesim pa ndihmë të gabimet që bëj. Aseza është organi më i ndjeshëm. Më i ndjeshëm. Lë të lë të më rosh shumë natë. Unë di kurat. Dhe nëse njeri ju e bën një lëshim, e bën një gabim, në ngutet në diqka, bën më katë, reagimi i zemër duhet i me njëherë shumë kërti kësaj, me keqarë dhe me dhimbja. Sa ma e vogën e dhimbja dhe keqarë dhe jarë, së mundë jo është më serios dhe me thellën. Kërë njerë i bën zullëm, i bën keqë gjikujtë, Ose në e faqtë më allonë gjëllë dhe vola. Edhe, nuk jelen shajt, është nësu, është nërmalizu. Kjo është e që simtëm, se, ka smunje. E kjo smunje pasaj është smunje e me një mëllësis, është të vetë pëlqimit, është e gafletit e hutis. Kjo, këna me mësut, është në aina nëllëthim. Kjo, dhe qëka të tërë është? Ama, a ma, ka smunje po? A e në duhet, në Hon, një lejtë një lejtë reagimit pse ndodhe që është unë i mjaliu vërë pse e kështë mërë dhe gjithashtu të krasë kësaj krasë kësaj që nuk ndinë është edhe pas taj një simptom të të tërë në është edhe më i avancurë se këja është se fillën me e përjetu edhe këndë shumë shkelin po, le që nuk i dhenë me përta është fillën kjo me pasë faleshije Ose, një loj qërësije pas kryrës së vebre së keqemë. Nuk ka bezdisje, nuk ka qërësimë. Apsolut është, e kjo është shumë razikshme. Kjo është shumë e keqemë, nga se fortës zemërës nuk përragujnë. Dhe si nuk rragujnë, janë dëpsu shumë. Nga se... Allah Gjallat edhe dhe dhe dhe ka kryusht të trupin e kepa. Sikusha shpegohet në medicinë një meksinë. Dhe se një virus e sulmon të trupin njërit, mobilizohen me qindra, dërsta, me mira, apo antivirusa të brendshumë, që i ka njeriut për me dëbu këtë trup të panjohur që do më imrena. I panjohur është nuk e njerë. Nuk është përputhje me kodin e njerit të shëndetit, dhe qka po e rezikohen këtë të shëndet, aktivizohen. Kur njeriut i bjen imuniteti, apo e rezistenca është e dëbë. Let goditit të për. Letë, për e kjo smunje që ka ka për ljubot në Allah në rrët, kjo smunja e Aicët, po, Ramje, i mështë, smunje e rrugë, nuk ka rezistence, nuk ka mundësi me i rezistu. Po. Për e dhe, dhe zemra, për asë së është e smun, nuk i rezistëm. Dhe pajtohet, i nështrohet më katimit të Allah në rrët, po. i nështrohet, nuk nëndirë mërë masa përpendim, nuk dhe nërë masa për përmisim, prolongan e shtyn, bashkjetën me mëkatin, bashkjetën me të keqen, bashkjetën me lëshimin, kajtë të ujën shenja që zemër nuk ka mirë. Sa nuk ka mirë, se dim hala, ama nuk ka mirë ato. Beq pa të shimë se nëse kja është prezesi façdu shumë dhe i përslitë shumë, është gjithmonë në ngritja e si për nivelli i serizetit dhe alarmit për këtë zemërë Pre shenëve që ulemati kam përmën të dhe dhe simptomeve, të smuhin zemrë është se të kjo zemrë tash kriohet një loj kaosi dhe që regullimi në rendit një prioritetive. Mirët me qështje periferike, me qështje të dorës të tretet katërt, duke lëndë qështje primarja, në favor të qështjeve kryesore. Këjtë punët e fezë që ka janë që i bëjnë një dobië dhëtë më marrë më to. Mirë po, duke pasë në kënëzratë gjithë mënë kanë përritetet, nërmën. Andaj e shë për shambull, këtë zamësh që i ka smundje, që i ka tash që shvëllën që mu palu, a, që kjo ka ka, a, për që të kjo ka ka, dhënë këtë a shvëllën shpjegimet më botë qarta. Në thëmë se zamësh i duhet forësa e di, së po. Nëse është e që orientuar k marrë edhe marrë një edhjës është qëriëntuarë, miret me qështje të dore se dytë që nuk i përkasin, ndërësa është i një ratë në qështje parësore dhe parë i more që ati i duhen ato. Andaj e gjenë për shambur debatan, diskutanë, dinë dështa qështje të saktuara që nuk më hotë se si janë dëbëshme, mirë po, gje i tërkë i angazhim, i tërkë i prokupim, këto qështje është në logaritë pune, të punë, të da më Por shaqo nuk e gjen ambiciazm për më njëuse si duhet rregullat e abdesit namazit dispozituera saktuara me një besim në Allah sikur se duhet si mendatu kët besim çka errënon kët besim nuk e gjen shumë ambiciozto. Mi po çetë të tjera për shembull që kanë të bëjë me zhvillimet saktuara, aktualitete, analiza, gjykime ndaj dikujt, gabime e gjen shumë ambicioz. Shumë aktiv. I nje këtë pun shumë mirë. Kjo është më e zgjambës nuk është oqysh, unë e hakun po flasë, po haku është hak e smunja smunja. Në po, së dëmohon që aji që e fit hakun, nuk është smunja. Nga se e fletë paran hakun. Edhe me haku e Korani në veta, po. A është surja e l'Ikhlas, surja Koranit? A gëzën nuk është me muhu? Në gëzën, është Koran. A surja Fatiha, surja Koranit? mir a ban namaz një si me këtë fat janë mirë tani kur vallallat ose një kur dyet a ban dyet sura apo dy jas van po dyet sura po te dyet sura e di ama fati opor tani krahaso po, rregull mir, e ndryshon keç e ki apo keç e ki ti renditje ju pse këtu këtu e mirë shumë mirën këtu andaj dikush thot duhet më kallzu haku për çopun e vërtetë po ju ti a kuptova ju ti nga se marja jo të me këtë hak, nëthoza, po dhe me këtë vërgjët të për njët, është në lëdhajit të formimit të tënë, ti të kemet analfabet pun tjera të sakto që ty duhen, e keshku në pun tjetë nga një, kjo është e njërtim ismunjës zemrës. Apo, që është e madhore, dërsa, për shambull, me e pyt, nëso kompini jo, si e edukon të pegamberi familinë të ti, Për shembull, hy bimë dosambujka e ka dhuh. Çu është një gjatë ditës e përdorur? Pyetja po e bëj unë. Tanë nuk shëne përgjithë. Si e përdor të gjatë ditës? Modelin e pejgamberta e sa për raportin me familjen tonë. Si e përdor? Unë e përdor, për shembull, jo, unë po tin thushoj. Po. Çu sot nga çfarë ka bë? I kam ne 4-5 pika e kam qesu çu sot ne bëj. Shumë mirë. Mirë po Që jë, pa aso, pa që dhuta, po. A, ku ndroçi nuk dina me çfarë sopa tama gjithë duhet apo? A ku sotë pega merson në në këtë aspekt? Eku më ro. Prandaj jon çete të parosur për të jon këtu. Çifte parsona apo. Pra edhe ndërgozi ju nuk duhet të më dalë, sikurse e komse një rase ndryshme. Nuk duhesh më dal jashtë rrethit të ndikimit ton. Allahu xhalla uala çdo njeria ka një rreth ndikimi. Ai është për gjajës për çet rreth ndikimit masti në kipëresi nëse kujdeset për rrjetin e dikimit e pastaj Allah ta zgjerrën rrjetin e dikimit prapë kjo është rrjeti i dikimit po para se me ta zjeroj Allahu rrjetin e dikimit mos e marr më dikimin atje nga se shumica e muslimanëve fatkeqësisht e braktisin dëgjoni këtë veprim Shumica për ne e fatke cësht, e braktisim angazhimin dhe punën në rethin e ndikimit, nuk e tentu më o marë në rethin ku s'kim ndikim. Sa so, ka problemet që që në botë, s'ki ndikim e Allah, kur kur s'dë vetë e që për të punë? Am, am kuptan? S'dë vetë, as'ki ndikim, as'ki kur gjë. Mirë po angazhimin, përkupimit, po len pasoja në rethin e ndikimit tënë, të vetës tonë e Allah. Shumica për ne e fatke cësht, e braktisim angazhimin dhe punën në rethin e me spaj të dikemi kërkan, minimumi ki në dikemi në vetën tone, brëndaj, po kalu vitete, po kalu jetëta, ndërso mesedjet e qështet e jetëta, për qartëlojnë për sim në, në, në, në e kuj aje, deni prë këtuje për për për për për për për për gëtujzime, më këtuje në byllë edhe në botë në kuptinit e durë, të fesa lojën dhe uanë ata smunia e zemrën bën që dytësore, ratë, të shkaktohet një kaos në prioritete. Munduam me çështje dytsore, tretësorë këtë herë në llogari të çështjeve parsorë. Ose ngacshat e zemrës së smur është të ikalimi i rritje të ndikimit për tentuar u shtu ndikim në rritje pa ndikimit. Smuni në rolin e që kësa bukër Allah nga ka mësu, që kësa bukër Allah nga ka mësu, angazho dhe për pjeku, për dëbë aktivitet në rret në ndikimit, ndërsa, në rath e shumë të kuski në ndikim, e ki qëtë me pas të ndikim, shumë letë të kjepun, qysh, me dy gjera, njëti sinqert, po të me japë të lau mundësi, kisha me endëzhukën gjendje, dhe dyta, o oh Allah, ti ki mundësi me ndikuone, jo, dëshuaj gjendë. Kaqë, kaqë, tjerat, dhe jo, praktikës, angazhimet, përpjekjëve, agendës dhitora, rejë dhe ndikimit. Që që ku ti ki ndikim, të vetja jote, të familja jote, afrëmet e tu, shokët, ku do që ki ndikim, dikosht në ganë, për dërë ndikimin për të mirë. Jo, ma në shkalu, njerës dhe tu me shku dikon ku, së një kosh, asë që kërkushi, asë dë vetë kosh, kuen aventurë. Kto janë çrregullime, kaose që padyshim vijnë si rezultati i smujën e zemrës. Kënd çdo ashtak, kënd çdo ashtak, po flas në kuptim të dijes. Një njëri për shembull shkon në sond një popull dikun, bëhen me të ket botë, familja e tij kameti në ran. Populli i shtoksëm son. Çfarë logjikë është kjo Allah? Çfarë logjikë është kemë mësuar me shku dikun tjetër një popull tjetër atje? I kuaj dy vetat tjetër me një popull tjetër. Çfarë logjikë kjo Allah? Shka logikë është për shamullë që njëri me bo mirë bujari me dhonë në vendet e ku ka nevojnë ka nevojnë mirë shumë e te i kalu rreth në vendet e ku ka shumë nevoja edhe kjo së së që logikë shme përndaj Allah me ka mëslu në rrenë, me prioritet nga familje, nga rethi nga veni, nga lagja, nga mahala nga qytetin nga, nga, nga, qyteti, nga, nga veni, nga poplit Kërë atë uësë keboqëm, dhe në bëhu në dërkomëtarë së në nëndëgju. Kërë e mëte? Kërë e mëte? Nëstë ta të matë afrëmë të tu, matë afrëmë të tonë së në pasë rasë me nëndëgju, qëka isa shadetë, qëka isa launë me këtë me rrëmë. A në gjitha këto ishka ka në në kaos njëtë. Nisë zëtë vjetë në fejë, në gëndërës, më atë nisë zëtë vjetë, apë të të bompyqën, nësi i deshin mesë dhe i vjeshin mesë dhe që ka bërë. E ti i kurë, Allah, më përë. Kurë këmi mësu mesë dhe më? Këtë që atë mesë dhe kurë më si bëjë, mu? Këtë që më si bëjë, gjithë lajë komë, ma mirë. Nëse nisë zëtë vjetë, nëse nisë zëtë mesë, unë e si kërbesh mesë dhe kërë. Ose që e t'ja, a ka menim më abetit së këtu O, oh. këtë dimetar atuvë, dherion e përendimin e jugun e lindin ata, të e ata, këti sistemo në këpër Mesës e të uem animarë, po Ate ka qëtje parimorë, Allah, qëtë se ty të bëjmë Të ona t'ja, po Neve në duona, po Qëka e prishë ap desin, po Ate në orë apërë që duhet, Allah, po Nështë po të me krijuë dëshimë dërgëasojë. I po, edhe mi ukti prioritetën e në lapënë. Qështë jetë thjeshtë, fejoni qështë të lapënë. Fejonë sështë me përpoziteta. Për. Naj shtë këna fejnë, praktike këna. Se këna fejnë filozofië. Se këna lafë. Laf. Ja, ja, këna praktikë. Erdhej, beduini. Për eka me të në të nëjë, erdhej beduini. Tha, o, Muhammad, kështë ka kërijuë qëllën Allahu. Tha, tha Allahu Tha kush e ka kryu tokën Tha Allahu Tha kush e ka kryu detnën Tha Allahu Tha pash atë që e ka ngri qëllin edhe pash atë që ka kryu tokën edhe pash atë që ka kryu liqejt e, e, e, e, e qanët Allahu arselek a që kryu Allah të ka që ty të, të na Tha pegamishtën po, tha që këm ka që Në regull, qëka të ka thomë nga thonë të neve? I ka të vega më rëson që thjasht, namazit që kjo është. I mësej, regull, kur që të bëjqë, tha, a kam bërsh për të ekshësoj dhe që jafër, për të namazit pës zhokëte, agjërimit, qëto, a kam bërsh? Ski, tha, bërshkulli, qëtu e më bërshkullit. O që u shkaj, tha, vega më rëson, e fleha, <coughs> për asë më shku, tha, njërërërërër ja, Zia Shihmo, unë e mo, asë nuk shtoj, asë nuk përkaj, qëto këmë i këri? Shkaj njëri, shpër dhe të vetër, thë pejga me shumë, eflëha in sadaqa, në pason të vërdej që një përmboj qëtoj, kaplu që njërëm. Qëto është për të të të njërë, Allah? Që kam në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e, e, e shkahton kaos në jetë edhe në praktikë, edhe në dhije edhe në aktivitetë, edhe në angajmë, edhe në gjithë dhe gjithë Prej simpso me të zemët smutën nuk përshtatme të vërtetaj dhe më honë, e vërtetaj kur vjen e grifë, si vjen të aman nga se shiku, Allah në gjithë në uala është ajë që e ka kryu zemërën, po? dhe Allah është ajë së le ka zbrit hakun, dhe po? A e ka zbrit Allahu hakun të përstashtë shumë zemërën dhe e ka kryu allahu zemën të përstashtë shumë për hakun? Po, po të mënë, të mënë. A ko hak halon ma i malë se që kërë jak që në ka ardhë? A ko hak? Ko? Ha? Qysh? Ko? Për shamur? So ko hak për Allahun që nuk e dinë? Epo? A në ka fulë Allahu për të avit, së na avin a duhet? Mëse ka fulëve të për gama sërë, Eskeluke bi kulli ismin huë, Lëk, Te lusë o oh Allah, Po të thiri, Mështë dhe amën që e kiti? Enzentehu fi kitabik, Që e këzbir liven tonë, E wa alamtehu a hadë min khalqik, Ose ja ke mësu atë amën dikuit pe kese të uja ose sa ertebe fi ilm el ghaib endek wasa ta men se tieki na nuk e dim e ka ruit n fshtesit e ti n ko amna thonit allah qe ai ka na nuk e dim hadithi ishte fatit n buhari that pejgamberi sallallahu alaihi wasallam per dit nje gjykimet kur ia patlia me sku menut allah nje valla that pejgamberi sallallahu qali se kete dëshmoin e vendosih kokën n arsh në sejde. Arshë i Allahot gjellë gjelalu hu. Përgama shumë nën arshë në sejde. Me lutë Allahon me orë me gjiku, me sërëp me sërëpë, me sërëpë, me sërëpë në gazëpë. Thatë përgama me sërëpë, dhe Allahum më frimzan me falenderime dhe lutëja që nuk i këmë ditë maherët. Ajo në haktu? Hakër. Munësia Allahon me lutë. Koha fjalësh për të kënaqur vështirësinë e punë. S'ka gjuhë që ka mundësi me, me të dhon pik, lutem të Allahu jënd dora. La uhsi thanan alek. Anta kama ataita nafsik. S'ka mundësi ti të më thonë. Çu themi tani? Peshti të kohë tani me çu themi tani? Cella është e gjuhë që është as e bojshna. Cella është e gjuhë që është as e pausur e ç ka mundësi me atgjuh me shpreh të raçallojë më tani nga falërimi, nuk ekziston kjo gjuhë. Nuk ekziston. Mirë pa Allah nga ka mësu diqë prej sojnë, sa so më afru dhe madru dhe me kaqë pranë nga allë gjellorënë. A o që kaqë? Pse? Nga se ma shumë. Se ka pregadit këtë zemë. Ka, ka të regu për gjyrat mëshefta, po për shumë së nga ka të regu. Se banë ma shumë. Se banë. Po, më të shfaq të vëqë njërë, diqë kanë ka bëta e fshëft, desë allëtë. E ka mëshefa allë gjellorënë. A ka thonë për njëri në më katare, më nëzbesimtar, në varë, goditet, ko nuk din dhe do në përgjigje, apo goditet me goditje, klith, aso klithme, aso britme, nuk ka krije që si nuk e në dëgjën, pos njerëzve dhe dëgjënve. Thotë për njëri në për njëri në dëgjënve, me për dëgjuju, kishit në ufut në varëve. Edhe kjo është hak, se ka mundësua loë dëgjënve me nguë, rahmet për njëve. Shka i di nga këtë? Dhe me thonë, Allah e ka zbit hakun konform madhësis dhe mundësis me kuptu këtë zemër. Dhe është kompatibilë, është e përshtatëshme. Nëse këtë zemër nuk i përshtatës hakut, i dhemë, e grithë, së vjenë, e ka qefë këtë hakmeni, s'ka qefë këtë dertësmeni. A... Problemat. Problemat këtë. Ka problemat e që ka për njërë. Nështë është regullë. Në po? isso se que normal es me konçoço se nuk reagon normal ko problema prandai allah o jende wala e kalit ngost besimin me pajtimin me shpallin e ti fala fala rubika la yaminun hatta yuhkimuka fi ma shajara bainhum thumma la yajidu fi anfusin haraja mimma qadaita wa yusallimu të slima, ajti qarë, jo pasha zotin tonë, nuk kam besu, dhe risa nuk të marrin ty, dhe risa nuk të marrin ty, aj që ke me uanda drecin, te ki mirë, te ki ke që, dhe që ka që, e morëm, peka me të, ja, ja, jo me që ka që, thume, la e gjithu fi e më fosim harajja, kjo kësht i dhëmë shumë, e pas kësaj, nuk kanë, nuk kanë kan grithje, nuk kanë ngarkesa në zamër, si rëzat i aso që t'i ke gjiku. O ju sëllimu të slima, dhe parullën parullja të pak kontesushme. Qishtu të është procesi, i plotë. Veç për hatër e banë, a me i dhenë fërta. Problema ka. Kjo punë, kasë mujtë. Ta shkës mundë me nekone vugë, i shkarot, a me kasë mujtë. Si nuk i bjend të aman haku, apo nuk zohet në haku në është problemë. Nuk je për parësi e din që kjo është hak, jamon tjetër është udhapën, smuji. Pse bënë kërë, smuji lak, është lakën, është smuënje. Nuk, nuk ka tjetër komentëm. Prej, simptome tjera të, smujet të zemrët, të në vëllëgjëtër është edhe, krasë që nuk bojë të rahat me dëvërtitëm, edhe nuk bojë të rahat me nështë më njështë mirëtëm. Si për shtatët Muhab si Uh, Nëja, si përshtatë, s'poflasaj, ka njëri më njëri që s'poflasë me i ndritë saktumë Me i për me ketë që e njërës mirë, dhëmën ku ka më abete serioze, a i s'përshtatët A e gjenë i viten shumë në të manë në përmjëdisët të njerëtë që flasin për dunjo shumë, për arktimë, për e këtu knaqët Me e bo me dikon bashmë që një film, në ispartë, me dal dikon, me ka dhu, barcoleta, humore, knaqët a për Me e bo me, me kë apo nuk nuk ia bon ose nuk ia bon ia bon ia bon hajgon ia bon lojin se ia bon sërzetën është çes smut so. normali deri kohenoj paraqitim ganjera po ndërkohë sot mirë po mirë po do të më ditë renditjen do të më ditë apo më kën mirë të rhat kurrë më kën mirë të kurrë më kën knaç kurrë që se zemra është dësh knaç të kurrë më zemra është dëshosha zemra smut ka sikletë kërëm me zemëve të shnusha. Nëse zemre as mut, ka qef me zemre as muta. Nëse njënë në të njëtë koordinatë nëtëtët Allah në në rrëdhëm. Presimptome që mund të përmendim është gjithashtot shumë dhe në qita problematë mirë pashtë, e radhës ndikohet shumë let nga dilemat dhe problemet e epshit dhe vizveseve të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Më po ndërranë çfarë kozave në smut. Pak i vënë soponë, më bjanë. Shumë lart diku atë. Shumë lart ja lën çaj, për shembull, me bom me, me pa diçka që e lakmon, me javësi këtij mëmës apo. Çfarë shndikon këtë bukuria ndonjë pamë caktumave? Pra, bashkëtuati po përsëripë harran ajo më herë. Ka lanë tjera tema. Pse ka më ai që kozave në smut më herën e së mallë. Ndikohet shumë lart zë vend let taj epshi, zë vend taj let lakmija, si e këtë përsham, smojë, smojë, ose përshamut, ose përshamut, një dhelem, ndyko që një ndyko përshamut, e një ndyko që e, e kishë për një ndylem për nëzat, kohët atë për gajtë për dhërë në e këmë, ose në kaderë, me ndyko atë përshamut, së ka fosht, ka dhalë o lavë të për kashleta, Qobindjen Allahun xalokujon këtu. Po la të di kot, kjo është e smunës. Apo, po normal. Si njëri smuta që po kurrë shtiftohun. Për ty mëçi gjo më është freski për, është Dikuj dilemma, për është të osmunjave. Apo. Di ku të dilema, për shkakun ja shtojmë besimin. Allahu Akbar. Çin çka beson, ja çka beson. Ja si, a di ku njerzojn? E njëjta dilem. Për ty qen është bindje, për ty qen është smunje. Kjo është vërtet pse përse më varën nga shëndetën, nga smunën e zemrës. A në zemrën e smunën, lënë dikotë, lënë shaja, një epsh, një kotë, një lakmi, një provokim, një joshja, i bashkë probleme, i shkaktonë në zhurëm, i shkaktonë të lashe, ose dine me të dhe këmë ekstu, ekstu më rrada. Edhe të fundit përmërën, për, për shambull, është edhe uh, nga simptomet e s'monit e zemrës në dhe dhe dhe është i shfaqet një frikë nga qdo gjë në logaritë e frikës Allah Gjellewala Shkëm duku paksu frikën dhe Allahu të barek vë ta'ala e duku rritë frikën dhe gjerëve tjera për në frikën dhe Allahu Gjellewala e pen fillim e bënë nukatën e bënë këta nërmall, në falë Allahu, hajse Allahu se ka farë du Allahu nuk e tutë dhe Allahu Gjellewala e pa e tutë dhe të farë shumë të filonit çs bli antona mosani, mosha rrogun mosani. I to të, të tjerë shumë pionon rrezkun, asu të, të pij Allah këna rrezkun. Dhe shikoj këto dallim kush e korrën dur. Allahu subhanahu wa taala. Mo Allah, Allah suntanol kush patanol zoti që luan. Ai do të mënoni hera të anon pa anon ai, skokshë anon. Edhe patadhonai, nuk ka kush të vallahi gjloj sorsë padjova. Sa ai e kon dur çipin, çelkanat për çirk rrezikut a jekom a jekom dur sa so, ti e unaj a jekom dur prandaj nëse mirë duhet më i uroj dikujt për shkak të rrezikut prap adresës Allahu nëse diku duhet më uroj dikujt për shkak të jetës e shëndetës e familjes e fëmijëve prapur s'Allahu prapur s'Allahu mirë po për, për shkak të thash forcave të çorientuara Fillon me usbe frika ndaj Allahut dhe Ora. Eshta, domthon, ti frikallon Allahun, Allahun e bofte, keshmati shon, ngana jet nganseq. A me bomeni me pa shambull kur s'em gaje të kënaora se ka për të thënë, dënë me Allahut këto shumë shumë lehtë ka lënë mbi kërsimet e Allahut, ama kërsimet e njerëzve shon për një më imraftan. Kjo është gjendja e smunitës, simptomi i smunitës. Ta çfarë smunit e thash? Ma vojnë të njëto, a ma është e smujëtë. Që është Allah për të kërsnën për këtë veprimë, nuk për të rrështaj, njëri për të kërsnën, për të rrështaj, kësaj shnetë nuk i thotë, jo Allah, kësaj smu i thotë smujëtë, smujën e zemrëtë Allah pra në rritonë. Për anaj, kjo është simptomi smujën e zemrës, që nëse njëri e në ndinë, duhet me nëmën në masa, serioze, mëzvet që ka bëhët për njërën. Ose se kërës të kemë vërmanë, në deshën e kalorë, rëzicet që vinë pas tajtë për këtë nësë mune, këtë jënë këto të në lidha mëzveti. Gjurëmët, rëzicet, simptomet janë të ndërlidra. Andaj të jetoj me së rezistet të vërën. Dhe për fund, në përbjullet e kësaj, pika fundit të vërënët. Në këtë falim për to, kuptimi, rëzicet, shkocet, ndikimi, e, në aspektin e dispozitës juridike, shtrirja e tij fetare, smujë e zamrës, çfarë pozite ka? Për shembull, ë, kur flasëm ne për ë, mëkatet, mëkatet e, më më e gjymtyrëve, apo themi nga mëkatet e mëdha nga mkotet e shëmtuara është pira alkoolit. Apo, don flet për alkolin, po këto po patjetër me gazetu kanë dispozitë juridike. Çfarë kanë këp? Mirë, shumë tëëmra. A kanë hukum? A kanë vendim shtetëror tek ato? Për një njëri, në njëri është smuhet nga shifësia. Çu kët njëri me shifësi. Fatërisht Në çnim nivale është këlia e tij apo? Dhe kjo si më më kuptuoa. Dhe më që është nga më e rëndësishme të kumnum punë fond me ndelithan e mirë me ato për të jetëm. Unë me thonë, për me që vijnë patutja. Un nuk po dua asnjë gjë me thon. Porse më ualëzu një fjalë që ka thënë Ibn Qayyim rahimullah. Dhe kështu ashtë ka thon nga vetja e tij, po ka përfshill, domethënë, një lloj konsenzusi nga ana e dietarëve që flasin për këtë çështje pa dushim se kërë fjallë kamen për shërime, komente, që kena me shërru në të armën, inshallah, gjithës e si, mirë, po do të mjaftu e më kërësështë, nështë no, të më një komentë thjeshtë, e më kërështë me ledzu këtë fjallë, bëse që është shumë e qartë, të thëmë. Thëtë Ibn Kajmir Rahimullah, mëkatë janë dhiloja, të mëdha dhe të vogla. Andaj, pre mëkatëve të mëdha, si me ndjemadhësia, pesimizmi, humbja e shpresës në mshirë në Allah gjenë dhe gjenari bote. Ti eshi sigur nga dënimi Allah të vare kohetare. Të gëzohet dikosh me fatkecit dhe shqecimin e muslimanëve. Përshavë, një musliman, që t'i spajtojsh me ta, ka bëndeshje, elhamdullash i bëndeshje, një ka dhu që ahudhu billah. Që vetëm ujë, që... Përshavë, një musliman, s'menan si ti ka dashur biznes. Për shembull, no na tha pak më takojë, stabon me me ju me azamra po valla. Kënaoçi të thonë. Jo, jo si ube. Po, çu mos çu çu gëzuosh. Au muslimanai. Au musliman. Vetë ju musliman. Nëse ni rikëzoat me fatkeçsinë e muslimanit, gëzuat me fatkeçsinë e muslimanit. Donë e e nervozonë muslimanë kënaoçi ççi për Norozan. Kjo është më kat i mall Allahu. Vban. Nuk bën me xhçësu muslimanin, nuk bën me tut muslimanin, nuk bën me friksu muslimanin, nuk bën me trem muslimanin, nuk bën me u gëzu me fat keq musliman, nuk bën. Gjasë shikosh vetë me kotin atë. Sa gjithashtu me me me me pas dëshirë dhe me punu, me u përhap të meta te muslimanëve. Ka meta, jo përhap, flet. Që na musliman, që na kështu. Ani rën kuftum dië ku po flet vallahun. Apo, nëse kërëja për nërgatin, begi mirë, dikujta për, pa pare. Na duhet me qëtu një të një, në të me kritiku. Epo, duhet me ditë ku edhe të kushë edhe si, apo, jo me kohën bashkë ashtu me një letë e na evë, edhe me kohën sinë qertë, edhe me, me, me, me, me, me shajtë me ditë një kun ku. Ka gjithë mundë dikim në gati, apo. Ose, me gjelizur, me, me apaz dili, me apaz dhe shirë që, begatin që Allah e ke apë, me humbat të nga zili apë tënë. Thot Ibrahim Kaymerahimullah, direktori, in ngut më katët, këtu në smujë të zemrës. Kur e shes, koll shumë tira, ti duksh shumë gatë që kene humor me to apo. Këtu në smujë të zemrës, thot Ibrahim Kaymerahimullah. Këto janë çështjet që janë më të dhënë. Të gjitha këto çështje janë shumë më haram, janë shumë më të ndaluara, janë shumë më të këqija se zinaja, a moraliteti. Shurbi xhamri, pirja alkoolit apo dhe më ka të tjera të jashtë me. Nga se thët i përka imi la salaha lil kalbi, vala lil gjeset, nuk ka përmirësim të zamrës, asë gjemëtyrëve, pa të larguarit nga këtos mundje dhe pa u penduar të ka lao gjendë leola për to. Nga se thët, nëse zamra është e prishor, gjithë që ka pasoj është e prishor. Shëme qatët. Dhe me thonë, Këto smune që përflasim për to, janë rëziku maksimal që të rëzikënë. Janë mëkatët më të mëdhaja në fejë që kamë të dikush më prejkë me të optë. E arësujet pëse është të kërëme i shëtari në shola, kur të shpallosim mëkatët një nga një, më të kalzu, pëse për shemë bunë, zilija është me e keqe, pëse kja. Na, në përgjithsisht, përgjithsisht, përgjithsisht, pa pastajnë detale, po, Dhe më kon kjo mkat i, i, i alkoolit shumë më mase i zamrës në detolet e caktuara, shpjegimet e caktuara, mos e marrëm dashnë këtu përgjithmonë ashtu, jo jo. Po mkat më mkat. Po, a ka situata tjetër zakonisht në përrtim e kapa patyshim? Mi po, nëse marrëm mkat më mkat këtu pa, pa pa pasarimet e tjera, përgjithësisht mkat e zamrës, edhe nga aspekti i rrezikut, edhe nga aspekti i ndikimit, edhe nga aspekti i djumës që lën, edhe nga aspekti i simptomave të rrezikshme që japin gjithmonë janë më të këqija dhe më të dëmshme se sëmëkatet so e tjera. Dhe kjo m'ifton të rozol që të ngritet tek ne steroziti. Për trajtimin e këtyre temave dhe marrjen seriozisht të gjitha ato që ulemat na e kanë shpjeguar duke u shërbyer me argumentet dhe fjalët e Allah xhën lahore dhe pejgamberit aleyhi salatu wasalam. Andaj një nga java e ardhshme insha allah do të fillojmë bashkë me ju detajisht në këtë smunie duke sqaruar dhe tuar të ratë që realisht ka të përme këtë smunja, parë edhe me i e bashkanit, edhe i laqin, nga se veç smunjen s'ka kuftim me e të regu pa, e të regu edhe si me u shëru nga këtë smunja, duke lutë allan gjëllora që të naruan nga smunjë dhe me ka të zemrës, e ato që na kan kaplu edhe kan prek zemrët tona, Allahon nga ato me në shëru. Me, me ka që përdofën, dhe të akim nashën, Zotë ju këtë dhe duhet, Asalluallahu ala Muhammedinu al